دا حدیثِ مرسل بارکِ مصنف رحمت اللہ لے در تفصیل ذکر کولو داغِ مانعِ لغوی اصطلاحی در توقع او دے در توقع فرمائل چه دا مرسل بارکِ دا علماء دا دیفن دری قولو ندیم دیکھا پا دیکھو اتفاق د چی حدیث مرسل دا زعیف و مردود دے نو باز علماء وی متلقا مردود دے سو کوی متلقا مقبول دے اب باز علماء وی چیغے کی امام شافعی رحمہ اللہ دے و این مطلقاً مردود ده و نه مطلقاً مقبول له بلکه دید پار شرطو ندی او دا شرطو نہ کہی قبلی کی باو کنی نو نہ قبلیگی او, قبلی او دا دوی دا قال ائمای کرام ددی فن خخکڑے دامنگ ویلو تردی دے پور را سیدریو دی فده ته حقت نه بواي که نه فدهته حققت هذه شروعو کاه چې دا شرتثابت شي طببع یا نه نوراثرګن به شي صحت د مخررج د هدي چې مرس وما عزده او غشي چې غې ه چې موررس لره <laughs> <laughs> وَاَنَّهُمَا صَحِيحَانَ او دا خبره به ثابت شي چې دا دواړه صحیدي لو عارضهما کدا دی حدیث مرسل او د دې صحت د پارشه بل شی راغله دي سره یو صحیح حدیث مسند معارض جوړ شي اور هغه یوې طری کې راغله نو رجہناهما عليه مون بدارجه کو دا دوالا پر دی باندې بتعدد طرق دغه د په غنو طرق راغله اذا تعذر الجمع بينهما کله جن ممکن وی جمع پمند دي کله پر غری حدیث مرسل په او بل شی شره مضبوط شوئے دو, دو تیجور شروع کنا از بل پر ایو حدیث سهی دی خود دی معارض دی نو که جمع ممکنه وی خواه ورن ترجیب دیتی دا په دو ترک و سرا مضبوط شوئے دی هادا و یمکنو توضیح هاده الومور ویداخو تاچس واردل و ممکن دی وضاحت دی اومورو آغا ینبغی ان ینزم ما چی مناسیب دی چې پیوست کریش یو دینا دی سرا ایلا شروط سلاسط سابقه تی آغا شرطونو دریو سابقه و تا بیما بم یلی آغا چی دا لان دی دی پر لگو رئی شکل جور کری حدیثون مرسلون نو دی تایید را غلی پا حدیثون مسندن سرا نو سحیحون بزدہ خبر سیدہ مرسل سیده دکا پا بل مسند او مرفو حدیثی تایید را غلی ذې حدیثن مرسلن عدد نتیجی په توری دا زموږ جمله ذکر کړې ها اے حدیثن مرسلن حدیثن مسند نو با صحیح شو په خبرو رسېده ذېب صورت ده حدیث مرسلن حدیث مرسلن اے یو مرسل لخو پا بول مرسل تاید دے نسحیحن درم دے حدیث مرسلن او قول صحابی نسحیحن سلورن دے حدیث مرسلن او فتوه اکثر لما نسحیحن پا دے پوشوئی نو غره دي شروط سره با چې دا دري دي مرسل حدیث حجت ګرځي اکدا دري شروط نوي نو دا د اقسامو ده سنره دا د اقسامو د حدیثی ضعيفه نه ده مرسل الصحابي یک صحابي مرسل حدیث ذکر کای ندا ببالکل منلشی وه ما خبر به صحابی خبر ور کی صحابی عن قول رسول الله صلی الله علیه وسلم فبارد قول دو رسول الله صلی الله علیه وسلم او فعل یا د فعل بارکت قولم يسمعه دی صحابی د پیغمبر نه خبر اور د دین نه او یو شاهد نو ورته حاضر شو اما لسوغر سنی یا خوئی عمر کمو او تأخر تا اسلامی یا اسلامی رست روڑے او غیابی ہی یا سی دا مجلس نا غائبو ومن هادا نوعد دینو اندیا حادیث د کسیر و تندریرو لسوغار صحابہ دا وڑو صحابو لیکن ابن عباس رضی اللہ عنہما ابن زبیر وغیرہما حکم د مرسل د صحابي څه دی القول الصحيح المشهور هغه قول الصحيح مشهور ده الذي قطع به الجمهور هغه چې پاره جمهور علماو د صحت حکم لګولې هغه ده چې انه صحيح مرسل د صحابي صحیح او محتج به پدې به دلیل ذکر روایت الصحابه او ان تابعین نادر وی اے صحابه و تابعین روایت نه نقل کوي و اذا رواو عنهم بینوها او کله کدی روایت کوي نو بیانایې فاذا لم یبینوا کله شدی بیانم نه دکړي وقالو صحابه ای رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی فالاصل انهم سمعوها أصل دار جی دی صحابه اور ادری رامن صحابین اخر د وحذف وحذف الصحابي لا يضر حذف د صحابی حدیث د زرن نو رسے كما تقدم الکثیر شو چی الصحابه كلهم عدول وقيلة قیل چاداسم ولدی قیل سرزو فر اشارہ مرسل د صحابی کا مرسل غیر ده 100 د مرسل غنته له په حکم کې وها ذا القول ضعيف مردود ده قول ضعیف ده او مردود ده د صحابي مرسل د غیر صحابي د مرسل غنته لري اشهر د تصانیف نه پدې کې یو المراسيل لي ابي داود ابو داود شریف اخر کې بعضي چاپ دي هغه ته مراسيل د امام ابو داود رحم الله عليه دریم المراسیل لی ابن حاتم رحمہ اللہ دریم جامع التحصیل لی احکام المراسیل دیمام لی, لی العلائی عوضہ حافظ محقق صلاح الدین ابو سعید خلیل لے دی کی پدې مشکي پیداو اپا صاحب څوکاساټ کې وفات دي نو د دې کی څونه درته وخن چې دې مراسیل را جمع کړی دي وصلی الله خیر علیه خیره خلق محمد علیه